Arratxaldeon, Arratxaldeon Urko Arratxaldeon, Miquel Zabut, Zabiltza? Ongi hementxe ikusten duzunez Zebra Jantzita Bai, ala da, ala da Aproboz eta bautor etorrizea gaurkoan, bai. zai orako Bai, bai, jersey, marraduna eta... <laughs> Gaurkoaren jantziarekin baten tendu gure Gaurko saioaren izena, zebra bidean zaudete, lauetatik aurrera, alabedit, astaz, eta antxeta irratiaren artean elkarrako izten dugun saioan ongietorriak beraz, eta gaurkoan baegun berezia eta saio berezia ere bai Hori da, gaurkoan martxoaren sortzia, borroka eguna eta aldarrikapen eguna Eta borroka eta aldarrika ben egun horrekin gaurkoan bat eingo dugu zebrabide hontan, seren ba martxoak 8 eta gaur antolatzen diren ekimenei e, basaioa eskainiko diogu oso osorik bi ordu zego gera horreri begira beraz, e, bueno, seguro nik uste gai pila gata izango ditugula, interesgarriak asko, eta baita ere nik balioko duela gure gaurko saioa, jeni abiskat berotzeko, zeren e, gaur harratxaldean, bain bat ekime negongo dira, in bat manifestazioa, elkarretaratzea eta bar, eta baino, gaurkoan ez duzute esaterik izango, ezen ekitela, zeren hemen e, guzti guztiak, edo bintzat alditugun guztiak iragarriko ditugu. Eta alderrekoa programa monografico bat e, prestatzea martxuaren zortziaren inguruan, onuntza entorrela, onarako bidian e, Euskadi erratiko albistegia entzun dut, eta horrendabiziko albistea zen, Europako Banko Zentralak interesak bere horretan, interestipok bere horretan utzi zituela. Bigarren zen e, Eusko legebiltzarrean baketziaren inguruan edo baketzia, edo ustezko horren inguruan e, Ebat proposamendotabildatzen e, ari direla, osoko bilkura egin dutela, ez da parlamentu erdia izan edo hori zen zuen una lenguan, Eta hirugarrengo notizia edo hirugarrengo berria izan da emakumeen egunaren e, inguruko eta emakunderegin diote emakunderei eskaini diote tartea e, mugimendu feministariez. Beraz ondorio bezala eskerrak daudela Errati Libre eta Komunitaria Bugezalakoak eta eskerra daudela Zebra Bidea bezalako magazinak ezta herrian, ez? Horretar <risa> hortaronin duan. Ba, aipatuko dizkizuegu, zeintzuk izango diren e, gaur rehingo ditun elkarrizketak, e, gaur jorratuko ditun gaiak, asteko e, jakingo duzute aurreko asteburuan topaketa feministak burutu zirela lehitzan, bilgune feministak antolaturiko topaketak, hamargarren, e, ba, Bilguneren hamargarren e, urteurrenaren arira eta horren inguruko bat entzuteko aukera izango dugu. Horren ondotik... E... Radio Baiekazen, Madrilen jardunaldi feminista batzuk eh, ari dire egiten eta horri buruzko kronika ere izango du, ba, bertan parte hartzen ari den, bertan eh, jardunaldi horretan parte hartzen ari den kide baten hautik. Eh, Eta martxoak 8 ez da bakarrik bai emakumeen eguna da, baina e, gizonezkoek ere badugu zer esana eta horretan saiatuko gara alegintzen urrengo bi orduetan, baina badago talde bat e, gizonez osatutako talde bat berdintasunaren alde egiten duena eta lan horretan daramana urteak ongi taldea da eta Mikelrekin hitz egiteko aukera izango dugu ba, lan horren e, inguruan. Zahorren eh, ondotik edo jarraian, eh, agendari begiratua emango diogu, minua marchuaren sortziko eta marchuaren sortziren inguruko agendari, eh? antolatu dire mobilizazio, ekitaldi, deialdi eta abarrei. Horrekin gutxi gora bera gure lendabiziko ordua beteko dugu eta gure bigarren orduan ba, hemen e, eta han ibiliko gera, zeren horrelako kronika bat saiatuko gera egiten, ba, esaten genizuen bezala berotzeko pixka giroa, herri herri ibiliko gera martxoak sortzi honetan, zer nolako ekimenak antolatu dituen e, mugimendu feministak jakiteko, eta ben ikusiko dugu, e, ba, aurrerago esango izuegu nora, nora jungogaren e, gaurko egunarekin. Eta esaten da Herripi jabatetara junga garela Ze horretan emango dugu Urega orko bigarren ordu Baia osorik mm -hmm urko e, hemen hasten dugu, gure zebrabidea, eta ipatutako guztia, e, guztiarki hasi baino lehen, egin duzu horrelako, e, nola esaten da, e, horrelako lan bat, horrelako e, informazio edo... Ba, ikerketa, ikerketa lan bat hori da. bat edo horbarrena ibili naiz, ez dakit sobera argi edo jaso dudan e, batez ere martxoaren 8 jatorriari buruz edo han hemenka begiratzen aritu naiz anondik heldu den e, borroka egun hau edo ezbakizun hau edo nondik, nora, nondik begiratzen zaion bi gautzak segurasksi eta ez dago ez dago soargi ez e, bueno e, aurrekari batzuk e... Badire, eta... Ez egite, du zerrendatxo, edo ia, datekinta etzaituzte egun soberan hasten, bion, nik ustez gutxiogera berra ondikan eluden e, ikusten dela. Junkero, badaude, interpretazio ezberdinak edo, teoria ezberdinak edo bihar bala keiago sakonduz gero, eta keiago dakien norbaitek hobeto e, esplikatuko linduke, <gurra> segure eski mugimendu feministako norbaitxek hobeto esplikatuko linduke. Bela, da. jankuk hemen gure alegina ingo du eta baintzan ikuste argi geldituko den mugimendu feminista, ez dela... E, batzoko kontua, bat, baizik eta urteak eta urteak dara matzetela borrokan emakumeak eta feministak orokorrean, eta importantea da, ba, hori esatea eta hori aldarrikatzea zeren batzutan ematen du gauzaak, e, ba, bakarrik e, etortzen direla eta ez da ala, eta horrela ikusiko dugu zure ikerketalan horren bidez ez hori da, hori da ba, azteko esango dugu, mila bederatzerun da bederatzean, otxailaren horita sortzean, estatu batuetan ospatuzela emakume sozialisten, lehen dabiziko oh, egun apentsa, estatu batuetan eta estatu batuetako alderdi sozialistak dituzuen. Biongeron ikusta aurrekari bezala edo gehien ikusten dena dela onako mila beratzerunda amarrean, agustuan, emakume sozialisten aziarteko biltzarra egintzen kopenagen. Horre, elkartu ziren amazazpi herriarletako ba, eundik gora emakume eta Luis Zietz, Zietz sozialista alemanierrak eta Clara Zetkinek bi hoiek, bi izen hoiek edo esango ditugu horiek ba, propositu zuten emakumeen eskubidean aldeko borroka egun gisa edo ba, emakume langilean emakume langilearen naziarteko eguna ospatzia edo proposituen erogintzuten eta konferentzia horrek ahobatez e, aldarrik zuen hori egitea ez da, emakume langi, langilearen naziarteko eguna. eta helburua izango zen eskubide berdintasuna boska, eta horren barne bozkatzeko eskubidea, ez da? Horlakoak, horlako e, Gaiak, 2000 eta 2000 amaikan lehenengo zospatu zen e, emakume langilaren nazioarteko eguna, eta izan zen, kasu, martxoren emberetzien. Etzen izan martxoaren sortzean. Horri, mi, 1000 bederatzi tamaikan, Ez noria. dute esan duzula 2000 amaikan, urpo. Bale, <laughs> segura eski baiz, e, datu hauekin, <laughs> eta datas altsa honekin, orduan, esan eguno, 1000 behatzi duen da amaikan, hor, lehen lehenengo zospatu zela e, emakume nazioarteko eguna, martxoren emberetzian, Eta Alemanian, Suizan, Austrian eta Dinamarkan. Eta, em, antzaren ez, e, izan ziren mitinakain hainbat okitan eta milioi lagunetik gora elkartu ziren, harrakastan dile izan zen. Horre, e, elburuak ziren, ba, boto eskubidea, e, kargu publikoak bete alizatea, lanerako eskubidea, ezkuntzarako eskubidea, eta diskriminaziorik eza. Horreloako e, eskakizun guruan. Eta gero, bada, gertagera famatu bat lotzen dena martxoren zortziarekin, eta hori izan zen, aste bete beranduago. 19. Domenikako martxoaren hogeita bostean New Yorkeko Triangel alkandora lantegia errezen. Eta eundabar hogeita zei langilea emakumezko hiltziren sute horretan. E, hor, e, nik bi gauza irakurri ditut, e, batetik e, irakurri ditut e, zutea izan zela lan balintza kaskarrek eragin dado, eta bestetik, e, ba, ari zirela protestatzen basolata miserabiliak bal, lan balintza txarren eta Ba, suzko bombak edo jaortiz izkietela eta horregatik e, errezela eta horregatik iltzirela. Edo kasutara e, ondorengo urtetan egin ziren emakumen eziarteko egunetan ba, gertarari oso presente izan zen. Horregatik lotzen da martxoren sortzearekin eta repasoarekin segitzeko eta git e, luzatzen ariotene e, izan sobera do ez baina bueno horreindikan eh, ondo goaz denbora osa ia da gaip bilabat izango ditugula talkarrizketatu bat, baina horreindikan minutu batzu baitu zuiko bale bada doz ez mila beha beha behatzerun da mairuan eta mila behatzerun da amazaz pirarte bueno ez da asko falda mila behatzerun bueno Otsaileko azkeneko egandian, Errusian emakumeen azierteko eguna em, bon, ospatu zen, eta hori izan zen batez ere, e, bakearen aldeko mugimendu bat ere. E, ba, gerra, lehen da beziko mundu, gerra horrengen e, bueno, atarien e, ziren, eta horren bakearen aldeko mugimendu bixea, emakumeek protagonismo hartu zuten, eta hori izan zen, erruzien, eta mila bat Alemanien, Suedien eta Rusien lehen bizikoz emakumearen nazioarteko guna martxoaren sortzien izan zen eta gero gainerako herri gerren aurkako eta emakumeen elkartasunen aldeko manifestazioak egin ziren orduan minera atzion ematen duenez ja martxoaren sortzien Gero, em, bueno, aipatzeko ya azkeneko bueno, pare bat kontu, e, Errusia, mila berat zirunda amazazpien, bueno, e, mundu, rendabiziko mundu garra bukera aldera do, e, bi milioi isoladu Errusiar hilak e, ziren dagoeneko, eta Errusiako mekonbeke intzuten e, greba, ogieta bakea eskatuz. E, eta greba orokor luze bat izan zen, eta hor, em, otxailaren azkeneko igandian berriz ere, Egin zuten eta lau egun beranduago batxarrak bere zarrak edo bere kargoa utzi zuen eta emakumeek lortu zuten lehendabizikoz boto eskubidea. Ta otsailaren 23a zen azkeneko igande horretan euren egutegian baino zen gure egutegian martxoaren 8. Ta horiere lotzen da martxoaren sortziarekin. arekin Ta gero bukatzeko bukatzeko em, bueno, gero batzuek historilari batzuk diotenez, eh em, embadela beste gertakera bat New Yorken gertatua da 9an, irailaren 2007an hor izan ziren e, izantzen greba orokor e, handi bat, 20.000 langilek parte hartu zuten, e, gehienak emokumezkoak, eta 13 astei ir, iraunamendun, eta sufri, sufrimendulatza hasant zuten gozea, txiloketa, despiduak aktabar, baina lortu zuten euren eskariak betetzea. Eta urrengo urteko ulertu duen ez martxoaren 8an berriz ere konbokatu zuten manifestazioa hori hori, bueno, eskakuntza or, or, gaila eskatzeko, eta bukatzeko, ba, hemen barrena, em, emakumen nazioarteko eguna, edo em, bereskuratu zen, edo frankismoaren ondotik eh, hasi zen egiten. Mm. Eta barra egin duzun errepaso horretanea, ba, ikusi dezakegu, azkenean emakumen em, borroka, feministen em, borroka, ba, lotua egondela inbat momentutan, em, ba, gizarte E osoari dagozkion e, arazoekin, posaibatu pues, duzu gerra edo sozialismoarekin lotutako eta emakume langilearen e, kontzeptu hori, baina ese askenean e, ikusten dugu etengabean erlazio hori, ez? Hori da, ba, eskubide socioeconomikoa edo klase izan daitekena edo eskubide zibilak, eskubide zibila eta politikoak behar dintasuna pakez aletasuna militarismoren kontra horrelako borrokekin ez da eta horre hurrengo minutuetan entzungo dugun herreportai horretan babilgune feministako kide batek momentu baten esaten du edo, herri librerik ez dago emakume librerik gabe edo gizaki librerik gabe eta azkenean hori da pixkat ikusten duguna herrepaso historiko horretan ere bai ez hori da yeah. Bueno, e, Martxoak eh jatorri hoien inguruan aritu ondoren, abestitxo batekin uzten zaituztegu urrengo minutuetan, zuraren abesti batekin utziko saituztegu hain zuzen ere eta jarraian aipatutako erreportai hori izango dugu, esan bezala, marchoa, e, aurreko asteburuan eh topaketa feministak burutu zituen, e, bilgune feministak eta bertan topatu.infoko kideak ibili ziren, hainbat soinu jasotzen, hainbat eh ba parte hartzaileen iritzia sotzen, horrekin guztiarekin erreportai bat montatu dugu, baina nola ez, ba, topatu.info koi eskerrakeman egin eh, dokumentazio lan horren gatik, eta besterik zura, eta ondoren eh, topaketa feminista oiek. Hora bidean zaude. tastasen eta alabedin. Bueno, <laughs> zezai aurain hitz egitea. Lehenik eta bein eskerrik asko, emakumea bertzale egon topaketa feminista hauek posible ginditu zuen guztiei, bihotz bihotzetik barru barrutik, mi esker. Muliki jadetzen hasi ginen darrez gaitu zela zapalzen dobo txu Zigara uzartzen bazteran Euskal Herri askera ikitzeko beharrezkoa da erritar guzion askatasun eta eskubideen bermea. Baita Euskal Gizartearen erdia, baino gehiago garen emakume honak ere. Zelan ikustadazi ere ba, e, greba horretan emakume honen parte hartzea zelan bultzatu eta baita ere irudikatzea ba, bereziki emakume hoi Erre reformamorrizk eta guztiak e, oso modgu hortizatean erano digutela eta e, horren aurrean alternatiua berriak behar ditugula ez? E, Beno bat Haiierronen muinan izaera politikoaz hausnartzen e, aritu gara eta horretarako sistema patriarkal, eta kapitalistak duen sexualitate ereduaren inguruko hausnarketa bat egiten saiatu gara, egungo eredu heteroseksual Koitala zarituz alegia. Eredu hau irautzeko eta Euskal Herri feminista bat eraikitzeko bidean, sexualitatea eredu berrietarako irizpideak e, azaleratzen saiatu gara. Eta bideo horretan e, sexualitatea plazerraren kudeaketa bezala e, norabidetu dugu hasteko. E, e, Ondorio nagusia, kudeaketa honek feminista izan behar duela Eta egungo eredu patriarkal kapitalista borrokatzeko sexualitatea ezinbesteko esparrutzat e, hartu dugu eta irautzarako espazio gisa e, ulertzen dugu. Hausnartzen eta praktika politikoa definitzen jarraituberreko gaia dela e, zehaztuz e, amaitu dugu tailerrarekin.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 Praktika artistikoa izan aldela beste bide edo tresna oso zilegi bat, ez? Eta interesgarria, bariagarria eta berria, ez? Eta horla eraldatzeko baita erraditatea. Eta, bueno, ba, hor sortu dugun bideoak eta materialak e, bilgune feministako webgunean zintzilikatuko ditugu, beste guztiek ere ikusializateko. Eta, hola, xin. Gabil zesera ikitzen, ikustezik guztia biztaratzen, biluz duz, geure bunua janzen, gorkuntzak gozatzen, girakar, geldu E, oso aberasgarria izan da maien guru hau ba... Gehienbat e, garrantzi asko ematen diogulako autodefentsa feminista hildoaren transmisioari ez, garrantzitsua da dauzahau transmititzea, eta azkenean ez, ba, emakume orere ditugun esperientzeak gure artean transmititzea, ez, izan ere elkartasuna da autodefentsa feministaen oinarri bat eta guztiioko guzer esana e, guzti gure, gure artean ikasten dugu eta hor horizontaltaltasunean sinestten dugun ez ez, ba, gure artean e, ikasi eta landu barugu gure gaitasunak. Horretarako Alemaniako egero bigarren tartean bataier praktiko bat eskaini digute eta Kristoan subiroa izan da, ez? Ba, hor 60 emakume egotea, ba hori, ez, gai gure barruko indarrak aderatzen, mendan ikusten zen nolako gaitasunak ditugun eta, e, ba ez, e, ikusten nola guztiak elkarrekin eta elkar babesten eta zaintzen, ba asko zere gehiago lortu dezakegula, ez? Azkenean ez dugun horrako salbatzaierik behar Bueno, zaintzako tailerrean, eh, ba bueno, ben, ba, ponentzi desberdinak ta bueno, sola aipatu dana da gehiho gutxillo, ba, sistema ekonomikoe sostengatzeko elementu klabeak garela eta hortara kondenatu gaituztela, E, horrez gain ba, egungo sistema ekonomikoen merkatua e, zaintza proedore bilakatu dela, eta zaintza ekonomi irabazietarako ba, espazio bilakatu, ez. Baina honek dakarrena ba, e, egoeraren ba, okertzea dala, ez emakume honkan, ba, jarraitzen deulako ba, zaintzaren ba, ordaindu gabeko lanan ba, ardura erekin.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 E, azpimarratu dela Eta bueno, ba, alternatibaz Zehatzak aurrera eramanez Eta zarean e, antolaketaren Bitartez Mugak guztiak Erantzi dikugu Tabat bakarrean Bakarrean Elkarkiribildu Nortasun guztiak Suak dikugu Prostituziaren taierran, amaia laseras aukera elkarteko kideak, Euskal Herrian prostituziaren egoera mapa egin egindigu, eta e, azkeneko tendentzia Europar komunitatean, e, prostituzia kaletatik atera tzearena dela, bai... E, bai prostitutak kriminalizatuz edo eta e, bezeroak kriminalizatzearen bitartez. Ondoren nan banatu gara eta zeharka edo zuzenean prostituzioaren gaia ukitzen duten galderak landu dira. E, adibidez, egunkarietan prostituzioaren iragarkiak egotearen alde dauden edo ez, horrelako gaia plantzeatu dira eta ondorio bezala eta man komunean jartzerakoan eh eztabaida horretan ba, bueno, e, formakuntza eta gaiaren ezagutzearen beharra ikusi da baita ere prostitueten ahotsa entzutearen beharra e, aurrera pasuak emateko berez oso kompleksua den eztabaida honetan ba e, jendartean dagoen estigmatizazio handia dela eta batez ere. Eta ondorio gisa zertu egu ba, medikuek duten hezkuntza doror zentrista praktikaren ematen dutela eta ez dutela erreparatzen emakume trataera espezifikoan bai medikalizazioa deagotzen dutela emakumearen gen, sistemak produktibo nahi, ditu, nahi baititulako emakumeak bai lanean etxean Eta azkenik ba hezkuntza naita ezkoa dela egoera hau aldatzeko. Ba, bueno, e, makume talde bat badago egiten ikerkuntza bat eh preso hoien ingurukoa, ba nola kalera ateratzen direnen, ba, bueno, bizitza duen bat e, lortzeko da autonomia bizitza autonomoa lortzeko bidean, ba zegoeraekin, sesaitasunekin egiten dute topo, es? Da, gero piska bat, ba hor egonda preso sozial bat eta preso politiko bat eh, kontatzen beraien esperientzia eta bueno, pizkat banak eta hori egiten dugu baina, bueno, kontutan hartu zerea hauen artean maniztasun handia dagoela eta bueno, oinarrian, ba, bueno, badak iugu bat legetikazita espetzeko baltintzetara ba, jenero eredu hegemonikoa edo jarraitzen dela beraz gizonez, gizonez, gizonez, oinarritua edo gozen oskoentzat pentsatuta eta bueno, kontutan izan bardu, ba, makumeok gore espezifiko bat E, Bizi dutela, baldintza espezifiko batzuekin, ta hori guztia, ba, bizibilizatu behar dugula, eta batez ere, ba, mogemen du feministatik ez, ba, beste inorgiz ez dolako egingo bestela. Hiraka, hiraka, eldu gara leitzara, hirrika, hirrika, salto egin plazara, xirrika, xirrika, elkartu borrokara, amaika, amaika, egiten ari gara, hiraka, hiraka, eldu gara leitzara, hirrika, hirrika, salto egin plazara, o gara amaika, hamaika egitendari gara egitenari gara egitenari gara egiten ari gara Alde batetik Euskal Herriko emakumeak emakume Turkkinekin ditugun joka molde aurre portaerak aierazi ditugu Enozenrismoa aipatu da aurreiritziak, Eta jokamunde existencialista eta maternalista salatu dugu. Gero baitare, integrazio terminoa asimilazio hutsarekin ez nahastea e, oso garrantzitsu ikusi dugu baita ere. Eta gero baia ja, estrategia dagokienean aurrabeirako estrategietan ba e puntu garrantzitsuena igual da e, denon benetako arerio bezala etero markatzea. Eta horrekin batera e, atzerritar legea deus estatzeko e, e, baliabideak ja gaurtik aurrera martxan jartzea. Bueno, gaurko mail inguruan Irlanda eta palestiniko esperientziak ezagutu ditugu. Bueno, Bertatik bertara edo behintzat bueno, lehen eskutik. Bueno, ba, dako kasuan, e, nuke, ba, ba bueno, kasuan nik ni kaspimarratuko nuke, batetik emakumeek erakutsi duten indarra bak prozesu bat abiatzeko eta nola aldarrikatu duten haien espazio propioa behartzutela eta nola bultzatu duten e, parte hartze politiko, politiko hori palestinaren kasuan bueno, azkenean gatazkak ezberdinak dira eta, eta bakoitzen badirazpen ezberdina hartzen du baina, bueno, palestinako kasuan nik aspimarratu konuke ba, erresistenzian e, bueno, nola resistitu duten emakumeak gizonak ere ba, ba, gartzeretan zeudenean nola resistitu duten e, okupazioari resistitu duten okupazioari Zibari, eta bereziki nola postua eginduten e, emakumen eskubidean emakumeak haien e, eskubiden jabe izateko ez e, jabetze, jabetze hori eta e, bueno, gaur egun da oso modan dao empoderamento itz hori ez ba, ba nola haiek praktika eraman duten autogestioaren bidean Ikusiena da e, komunikabidei presio handia egin barzaiela orain dikere, ba, hainbat e, albiste jorratzeko garaian, erreportaje egiteko garaian, ba, inertziaz jokatzeaz gain, askotan onartu ezin ditugun, ba, gaiak edo moduak erabiltzen dituztelako telako, ba, dela batez ere, Indarkeria machisten kasuen aurrean, Eskotan justifikazioora jotzen dutela edo emakumea bera, era soto izan den emakumea bera gutxi eztera ha asko urteetan borroka feministari heldu dio zuen guztiei. Eta bereziki, euskal feminismoa sortu, garatu, teoriizatu egunero egunero eraman du zuen, dun kustea Gaurgarena zurek egindako lanaren ondorioa delako gehigiteko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 Zebra bidean zaude. Zebra bidean zaude. Zebra bidean zaude.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 Eta aia da telefonaren bestaldean, ba, gure lendabeziko gombidatua daukagu. Ea entzuten gaituen, arratsaldeon, hainara? Arratxaldeon. orain bai, entzuten zaitugu. Ba, arratxaldeon. Baitugu hemen e, ipotsak nik uste antxete maila maia ukitzen dutenak alde batetik eta bestera, eta, bueno, <risa> e, maten du bai bueno, bai. Zainale hona da, zainale hona da, jende asko pasatzen denaren zainali. Ola ikusiko dugu bai. Pozten eiz, pozten eiz azkenean eh, xartu delako deia, se eh, maten zuen ezin eh, eskuesela, arrachalean, inora. Aba, arrachalean. Ta, bueno, esaten genuen, e, Madrien zaudetela, e, gonekin erobero irratxaioko kideak, antxetirrateko kideak, eta baita ere bilgune feministakoak. Eta bertan, e, radio baiekasen zaudete, jardunaldi feminista bereziak, bairratiarekin eta komunikabidekin e, lotutak, e, kontatuko doi zertan, ari zareten zehazki hor Madrien eta baiekasen zehazki. Bai, ba, beno, radioaiekazek gonbidatuta, onera gerturatu gara, ba, bat e, feminismoa eta irratia egiten dugun pertsona e, e, desberdinak, e, Europako herrialde desberdinetakoak, eta baita ere, egin dugu konexioa zuzenean, nego Ameriketako ba, emakume talde desberdinekin. Beno, elburua e, elkartu katzea eta saretzen jarraitzea batzuk eta astea beste batzuk gure kasuan, eh, noret nosotras en eta eh ba baita ere, ba, ospatzea, ez? Egun berezi honetan. Beraz esaten zenuen e, hainbat herrialdetako e, irratietako kideak bildu zaretela, e, kontatzen dugu pizka nortzuk zaudeten e, bertan eta zenolako ekimenak e, ari diren burutzen herrialde horietan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 Londres gisa lan egiten dutenak ba, zu, bai emakumeen gaia jorratzen dutenak eta beste batzuk, bai emakumeen gisa baina direenak baino hirriki ba, horrekin eta baita ere ba, emakumeen inguruko gaiak eta bono audioak eta hartxiuak elkar hartukatzeko. Hhh eta Radio Vallecasena e, ba, programazio berezi bat e, prestatu prestatu da guti inguruan. Esan berra dago ere bai aipatu duzu pixkat, eh, e, ren nosotras en el mundo delakoa, aqua e, existitzen dela Radio Vallecasen baita beste irrati batzuekin batera aurrera ateratzen duten sarea, eh zer nolako kontatzen diguzu pixkat, sarea u zertan datzan eta baita berezenolako programazio hau berezia izan duten egun hauetan. Bai, bai, bai, egun nola, Bai, egun, bai, egun, bai, egun, bai, bai, eta wainamar, e, ba, emakume batzuk bildu, eta, ba, zirratik eta, generoaren, gaia, uzkartzeko ba, proiektu bat, asizuten, eta, hemen, ba, pishkana, diben, den, den, poderioza, ondi agotzen, eta, junden, isperio bat da, ba, pixkat, e, programa batekin hasi eta, geroz, eta, e, erlazio gehiago burutu, eta, egun,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 feminisuak biak atuz ba, eta irrati batuz. Mhm, eta egun hauetan esaten genuen, ba are bai. geiago e, programazio berezia inden dela arraio baiakasetik. E, bertan parte hartu duzute mai inguruak, bai. e, saio bereziak, nola izan da. Ba, ba, oso oso polita eta oso interesgarria, da, gaur, e, izaki, ba gaur eh martxoak 8 zakia programazio berezia eta zuzenekoa izan dugu gu goizeko 10tik hasi eta beroa no, ba, Eh, kolexio ezberdinak egon dira baiada harremanetan ezberdinekin, zeren adibidez italian eh, egun osoko maratoia egiten, irrati maratoia burutzen ari dira eh, adibidez, gero argentinakin el salvadorekin eta horrelako harremanetan eh, edo kontaktu ez gain, ba, bi magin guru potente egon dira goizean zehar, irrati ezberdinetako kideak parte hartu dugur. nengo a e... Eh, emakumeak eta e, bizitazioaren inguruan izan da, e, baita ere, e, baiekaseko ama elkarte bat, e, batekin komparti, espazioa kompartitzeko hauken, zan dugu, oso polita izan da, eta gero beste ema inguru bat, ba, emakumea, eta ja, ez? gero e, baita ere, bakoitzak koitzak e, bere irratitik ekoizpen txiki bat, audio batzuk eramatea, Eskatu ziguten eta, ba, harri e, ditugu amankun bakoitza ba, koitza, be, eta, ba, hori, e, behatizkanaka, ba, bete dugu egun guztiko programazioa. Horain momentuan, konexio eginda Argentinako irratiarekin eta bertadik eko iztenari da, ba. E, Egunaren azken, azken zatia. Hmm. Eta ben, orain dela pare bat azte, ba, arrosak, topaketak eh, antolatu zituen, bertan generoarena izan zen gai nagusietako bat, zuek ere bai bertan egon egonzineten, eta pentsatzen dut, eh, ba, orain txe bertan, eh, bizitzen ari duzuten esperientzia hori, eta idei ideioiek, ba, euskal herrira ekartzeko asmoarekin ibliko zaretela, ez? Noski, noski, noski. <laughs> ez dakita kaso, eh, aski. E, irratimaratoi bat antelatzearena edo generaren ikuskuntutik, bainoan horrelako espazioak eta horrelako e, jardunaldiak bai elkar elikatzen zaituze, elkar motibatu ere, eta ezagutu eta ideiak ere, enezko, bat, bitu haueke onela egiten dute edo horrelako kuñak, edo horrelako deialdiak ezakin nor egon bidatzen dute hau ba, daukate, horrelako idei trukak eta bai ja, onta zelikatu jantzi eta Euskal Herria bultatzerakoan, bai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 Bai, baita, malez, e, sistema patriarkala mundu guztean zehar behin potentia dauka, eta Estatu espainolean baita ere, hortaz, asamblea feminista kremen hola e, behitzen dena, ba, arratxaldeko sortzitan manifestaldi potentia behitzen du, eta noski gerturatuko gara. Baita ere, e, bihar, bada ere, e, bilera garrantzitsu bat ere, E, frankismo garaian behintzeko er, gartzelan emakume ekien gertatutako ba, utxiezpeneak salatzeko edo op pikate ekimena eta baita ere gerturatzeko aukera bat nuski ere gerturatuko gara ez eta ba pixka bat ezagutu ga e, bespe herrialdetako emakumeen irrikak eta beharrak elkar konpartitu eta elkar borrokazeko. Ba, oso hongi, ainarak, eta zorionak, eta mi, esker, gurekin egon izan agatik. Zuei, zuei, beti ez ala hautsa zabaltza Hor arazoekin bainan lortu dugu Madrideko Madridetik kronika izatea eskumiakene bai radio baiekaseko lagunei eta guk hemen jarretzen dugu ezebra bideontan, ea ze telefonoz dei pila bat inberdugu ditugu gaurkoan ea urrengoak arazo gabe ateratzen diren ez urko Bai, ia la den, bestela gure saio hau mimoz eta hori maitazun guzilakin prestatu bat eta, gero, ba, telefonozak arazo galin baitugu, ba Naiko naiko lan izango dugu, ikusiko dugu. Bero, abez batekin uten zaituzte hurrengo minutuetan eta gu bitartean gure hurrengo gombidatua deitzen dugu. Aipatuko diguzu zein den gure hurrengo gonbidategoa aurko. Bai, ba hurrengo gonbidatua Mikela eta Mikela Ongi Zelkarteko kidea. Eta hoiek lantzen dute ba, zein den gizonez ez joen edo gizon konpapera ba, berdintasunen alde edo eraldaketa zentzu horretan ez ba, ba eta... da berdintasunen eta oi xeda itz gutxitaz Oson, izango dugu beraz Mikel Leicester eta orain, reincidentese nahi dolorezen abestiarekin usten zaituztegu Las 10 menos cuarto en el reloj La noche abre su puerta en tu kabeza En la de un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero una caricia. Caciones tornan gris tu vida tiesa. En planta forma mi otra Ya no viene su calor, el de su sabor. Empezando con reproches, nos insultos el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una vie. Su vida está sin favor despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso. De galera, arratxaldeko lauretatik aurrera. Antxetan, tastazen eta alabedin. Azebra bidean jarraitzen dugu, bost minutu falta fantabirenean e, bostak izateko, eta gure urrengo gombidatuak, e, ba beste bost minutu txo eskatu dizkigu, beraz bostak aldera ongizeko Mikelekin itzein behar dugu, eta bitartean hasiko ba, bera bizkat giroa berotzen gaur arratsaldean nahin bat eh, mobilizazio eta ekimen burutuko baitira eta guk guztiak eh, ez, baina bintzat batzuk bildu ditugu horietako ekimen batzuk eta horrelako errepaso azkar bat ingo dizkigu Eta nahi bauzuburko, asiko gera, manifestazioak eta elkarretaratzea kaipatzen, e, ez dakit, adibidez, manifestazioa bairi burutan egongo da, nola ez, gazteizen, e, bilbon zazpitarritan izango da, arriaga plazatik, Gaini alelo e, kurioso batekin ari dira jolazten, murrizketak gora eta bera emakumeok e, kalera, eta brentxaurrekoa omen e, kilbiletaz jantziak eman zuten. Beraz, e, umora ere bai, e, nabaritzen da horrelako mobilizazioetan, ez? Bai, eta argazkian ikusten zen bazirela... A beraz eh gisa karakterizatutako batzuk ta beste bat e, ustez uste militarrez ze zuela gantzilea ta gero killbil e, hauek e, atzetikan ezpatekin <laughs> Manifestazioekin jarraituz, ba, Donostian ere bai manifestazioa hongo da, eta hemen gu gauden e, lekutik hurbil irunen e, ere bai izango da, kasu honetan TAS mugimenduak dituta, txingude antisexista koordinadorak, hau zazpita erditan izango da zabaltza plazatik, eta iparraldean ere bai ba, mobilizazioak e, endaian hemen bertan zazpitan elkarretaratzea egonen da, bai honan zeiter ditan izango da, Estaki tortikan gehiago dituzun e, manifestazioak edo mobilizazioak, ez dakit aipatu ditugun, bai hemen aurkitzen du beste bat, haubi am, ez Amurrion nere bai elkarretaratzea egongo da eta segurazki ba herri hiri pila batetan eta herrian bertan ez badaude, ba ondoko erriera edo irira jun eta segura aurkituko dituzutela mobilizazioak e, gaur e, Euskal Herriko eta munduko mapa oso altzea ez, horia horia. Baina ez dira dena mobilizazioak beste mota bateko ekimenak ere horkitzen ditugu. Adibidez, e, bai honan, e, bada, e, sortzietan, e, lotrezinema gelan, e, film emankizun bat, Zucla Planch, mm -hmm. eta behatzitan, e, beste areto batean, legoial aretoan, e, Albert Nobs filma. Mm, gero, e, Baian kuturie gelan, e, antzesan bat izango da, Fekomel, hori zortzitarriten izango da eta aritzparne gelan e, behatzietan Luis Wimmer. hori da endaian ere bai e, ba alkatutako elkarra ta, elka, elkarrare taratzaren ondoren kantxu oztatuan bertxafari egonen da zortzitatik aurrera eta bertan e, maialen lujanbio eta maialen txoperen egongo dira beraz e, manifestagero edo mobilizazioa ta gero, ba ukera politikoa eta bai, usteuta sarrerak agortuak direla dela Bai, bai eta arritzeko da eta segururik giro bikaina izango dela gaur eh, gabilen bertso afari horretan ta gomendagarria bat. Beste mota bateko ekimen eta sari gera gaur Alabedi Tabernan jai feminista egongo da, guatekea eta dieiak egongo dira 10 eh, aurrera eta bastanen ere bai antzerki antzeslan bat aurkitzen dugu elizitunoko gaztetxean egin zuzen nazte borrastri sortzietatik aurrera izango da Adibidez, ben beste bat eh, badaukagu Okondon eh, aiar aldea hori da ezta? Hori da ba, Okondon eh, em, emakumen azioarteko eguno ospatzeko Okondoko emako silueta, erakusketa egingo dute erriko imat tokitan. Ta bueno, ba, bostetan nikasleke egin dako lanen erakusketa izango da eta gero, gero esiago mentzako pozgarriak eta ba, oe elastikoak. Eta gero taliarrak ere izango dire. Hor ben, beraz egitaldi eh, dexente edo egitarogu betea. Beste, ekimen kurioso bat ere bai, urduinan trivial feminista egongo da. Eta trivial feminista zari garela, ba, pentsatzen da inaiz, e, martxoak sortziaren inguruan e, dauden ekimenak, ez dira bakarrik gaur bertan e, burutzen, baizik eta horrengo egunetan, ba, ekimen pila bat egongo dira Euskal Herriko hainbat lekuetan, gaur hoiek ez ditugu bilduz, e, zin izango zen guzti guztioiek biltzea, baina trivial feminista dibidez ere bai, irunen e, egingo den, babarru nada feministan, Horren ba, ondoren egun goda bokera trivial femenistara jolazteko. Bai, bai, horreare giro bikaina izango da. Honekin <laughs> indizten gera bostetara, musika txiki bat jartzen dizuet segituan, eta berri hemen gaude zebra bidean, aipatutako ongi zelkarteko Mikelekin. la, la plata itata Musika Bidaia Artea nazioarteankultura sexua Baina ut zer da pitiko saio aspergarria Marraduna Txuri belzankinnoa Labainkorra yeah! zebrabidea Antxeta, tastaz, eta alabe digratiek aurkeztuta. Aztele netik, lauretatik, xeya karte. Uh, Gavidea! <laughs> <Zerba Zerba. laughs> de bravidea, Astelenetik ostiralera, arratsaldeko lauretatik aurrera. Antxetan, tastasen eta alabeni. Zebra bidean jarraitzen dugu beraz, eta jada gure hurrengo gombidatua, telefonoaren bestaldean daukagu, ongizeko, Mikel, arratsaldeon, Mikel. Eixo, horretzuleon. Zemuz, presa katakorrika, ez? Bueno, bai, gaur bantxoak sortzian, eh, ongizekartetikaren antzerkiforun abian jarraien unbebe garaian, eta gaur ba, zizurkilean ekitaldeanak eh, auguta, horren plastaketan galduta. Mikel Gizonezkok ere berrintasunen alde gai honen inguruan noiz eta nola hasi zineten. Bueno, va ba, Guberes el cartel de Cela, eh bueno, hor ba e, berrizrako litzakeo arlo pasionaletin esa semana va estar el cartel de Cela está, el cartel de Cela de 2017 no seguían, eh, ba, bueno, eh la eh, proiektu baten inguruan eta eh, Ba, gizonekin lanitearen eh, elburua zuen proiektu batekin. Hortikan gero ba, pixkanaka-pixkanaka proiektuz berdinak eh, betire formazioaren bitartez eta sensibilizazio eta konsultizazioaren bitartez saiatu ba, izan gara eta saiatzen gara ba, gizonak berdintasun eruntzko bide honetara eh, edakartzen ez da? Mm -hmm. eh, hori, denesan dut gana, modu ez baino helburua elburua ere hori izan dut gara eh, ez dezagula pentsa berdintasunaren lortena emakumea forratu beharreko zerbait e, dela. Ezik eta zenean gizarte osoak buru e, beharri zartu beharreko zerbait dela, ez da? da eta ere gizonak noskin. Beraz, berriintasuren bidean eta eralaketaren e, bidean e, gizonok ere badu zere gina, ez da horire bala gure ardura. Eta horren inguruan ezekimen e, egiten dituzu eta bereziki egunotan ze, zer duzue eskuartean? Ba, bueno... E... Guztirainen eh, gisolekin talanetan hitzendugunen eh pantatzen dugu eh bueno, sentsibilizazio lanak egitena eh, eh lanak, formazio lanak eta eta bueno, ikerketaren bat edo bestera bultzatzen dugu eta guk asko bultzatzen dugu eh, edatxeak, Hau da gizon taldeen eh sortzuta edo eratziak, ezta? Aude usten begulako gizon taldea eh oso lan polit egin bi el buru zurekin aldatetikan bi eh, sonoak eh, gizabanakobezela pos pues, ikasitakoaren kuestionamentu sozial politiko eta bat egiteak eh, gure buruarekin gure guk ikasitako eta erakutsi zutegozeekin eta gerobesta badetzetik ere guzti horrek nahaiteko vuelta izan dezala gizartera ezta hau da eh, posicionamentu sozial bat izan dezala gizonen atletikana da posicionamentu aktiboa da ezta ba eh, desorientasunak dituen Arlo ezberdina horiek, eh, nola daitea, eh, eh, jorratzeko. Uh -huh. Eta gizone, honek edo zehazki ongizek, nola parte hartuko du martxoren sortzian? Ba guk eh, gaur eh, martxoak sortzian, eh, bueno, beti egiten dugu, lusotzen dugu, ondila pena, eh, gizatko esora, nola daitea, eh, antolatzen diren, manifestazio, konzentrazio eta ekintza ezberdinetan, E, jendeak parte hartu dezan ez eta eta berrizik ere pos, gizonezkoi parte hartu zaten beti baldinetan e, e, e, dauden behialdietan gizonak parte hartzeko ere behialdia dagoen. goen balakigu e, espazio jekimatzutan batzutan behiz zezondeta gozera da eta oso prestetagarria da eta, bueno, guk e, kerte bezala, bai konbidatzen dagoela jendea e, e, espazio mixto ditara E, dauden ekintza eta aktiviatzea guztietan boesalik eta gehiagien parte hartzea eta aurten, e, lehen esan duan bezala baguk antzerki foruna martxan jarri genuen horten tresna bezala eta den zizurtigen e, bueno, e, abetzateko zuztietan e, guk lanen ostatuko dugu martxoa efortziago Oso derki, Mikel, ba demoraz larri xamar gabiltza, baitu gulako hainbat elkazketa eh, eta ere egiteko. Eskerrek asko gurean izateatik, eta ia gurengo batean aukera dugun luzexiago taitze egiteko. Ba, nahezu Eta barkatu, kauzatxo bat esan, gu du ez gindakela hemen eongo, e, bere garaian mugimendu feminista asiez balitz e, bere burrokan, eta berari esker gu gaur egun hemen gaur gara ba, gitaran, pixka bat helburu e, berdin horren... E, Lorten nahi horretan orretan. Así dugu bueno, pues eh, emakumeen asteko eh, egun hau, eh errebindikazio egun bezala eta festa egun bezala. Ederkida, ba hori esana helitu da eta bagoitzari berea. Hondizan. Vale, berdin. <hazio> Zerretzen hasi ginen, nindadez, gaituzela zapalzen, dogo txu, hasi Ezera ikitzen ikustezik, ikustia biztaratzen Biluz duz, geure bunua janszen, golpuzak gozatzen zebra jarraitzen duzute antxeta alabedi eta tastaz irratien e, saio honetan eta martxoak sortzi honetan ba, saio berezia iten ari dugu eta herri, zerri, jungo gara horrengo orduan, ez? Bai, ala da, eta daueneko gurekin dugu telefonoren beste aldean ala da, ez da, Mikel? Alada, alada. Ba, ala da, ala da Ba, da Telefonaren beste aldean gurekin dugu anuntzi, bera bai hona rada eta bortizkeriaz existen aurkako kolektibokoa. Arratxaldeon, anuntzi? Bai, arratxaldeon, zuei ere. Tira ba, e, bai honan, e, emakumen e, aldeko borrokan edo, zer nolako em, mugimendua dago? Nortz zaudete, ze kolektibo zaudete gaurko martxuan, martxuaren zortziko e, deitzailean artean? Bai, ez bakarrik bai honarrak, eh? Badira, em, aspandarrak, emastek diote ba dira gero um, e, em bengo SOS homofobia hori Euskal Herri osokoa da eta eta ere gero em um, plan infamiliarra hori bai Baionakoa eta hori e, um, bortizkeria se aurkako kolektibo colectivo feminista hoyek bil, bildu gara elkarrekin komunikazio aiteko eta gero batzuetan bakoitzak bere bere Deialdi aldia du baina badugu Baiona'n deialdi orokorra eta da 6 tardietan elkarretaratzea eta endaian beste talde batek askaingo talde batek eta endaiakoek egiten dute zazpiretan retan zenpereko biurgunean Mhm mm ederki zein dire egunontarako zuen e, aldarrikapen -kepe, aldar e, nauziak Baideira martxoaren 8ia e, naiba duzu errebindikazio e, eguna da emasten borroken eguna da eta bueno, historian eh, ikusin borrokaan itzi izan da, asko badaur indikeiteko, baina borrokak zerbait eh, lortzen duela, eh, frogatu adaz eh, historiaren, eh, eh, historiaren barnean, eh, aurrerapen bederen, eh, hemen, eh, aurrerapen handiak izan dira. Adibidez, eh, mila sortzireun eta lauan, Napoleonen eh, kodean, eh, emazte da, ez da herritarra, ez da bere ontasunaren jabe, ez eta bere buruaren jabe ere. Eta zenarra dena da, nahi baduzu ez? Sí. Bo, gero bandezagun em, em, mila bederatzeun eta iruro geitamarrean aitea, aitaren aginden, aginteen ordez, gurasuen agintea da, patria potestaz deitzen dena, gerostik emaztea ere bada, baina norgu arte ezen horrelakoa. Gero mila datzeun eta iruro geitamabostean geak, eh, abortua eh, legestatu zuen, Eh, 1912an bortzaketa krimen aldarrikatu da, legalki. Eh, 1912an bostean munduko osasun erakundea onartzen du homoksexualidadea ez dela eritasuna, pentsa, nun gauden, eta nahi baduzu, eh, 2008an egzagonoan, eskontidearen bortizkeria fiziko eta zikoen aurkako legea eginda. Beraz, eh, askoz gehiago izan dira aurrerapenak, penak, eh? eh, baina badira anitzeiteko. Beraz, e, borroka feministaren doenakun mezekoen e, borrokari esker lortu dire lortutako hauek, ezta, bat nik nire asko dagoen egiteko. Bai. Eta gaurko zarbatxera ipatu duzu, egitarra bari buruz, antolatitu zuen kitaldi e, buruz, zerbait gehiago aipatzerik, bai? Bai, bai, badira, eman dezago, bueno, azparnen bada zinema, eh, agaur eh, bedratzi etan, eh, eta...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 eta gero azparnen ere bada baina bihar bada e, lanki bat e, gorputza ematen gorputzari buruz eta. Eeta segurazki gehiago gauza ere badira bera baina txoko askotan gauzak egiten dira. Guk horiek ditugu bildu. Ederki Ernegora deialdi guttietara, kerrik asko anuntzi mila esker gurekin izateatik ta urren arte. Zuri mila esker beezaldi bat arteagur.! Eta telefonoren beste aldean dugu gurekin, bizkaiko emakumen asamladako Ana, Arratxaldeon, Ana? Apa, Arratxaldeon. Zira, lehenik eta behin eta berdintasunen aldeko lanean, e, emakumen eskuin aldeko borrokan, zenolako mugimendua duzue Bilbon eta gaurko martxoaren sortziko deialdietan ze talde, ze elkarte, ze kolektiboke parte hartu duzue. Bai, ba, eba, bueno, gogo emakume Bizkaiko emakumea san da gara, hori martxoaren 8tiko koordinadora feministako talde bat eta talde honetan dakaude, gaude, ba, talde feminista batzu, karibidez, hori Birgune feminista ta Bizkaiko emakumea asamblea da, gero des badaude sindikatu eta bueno, ba, es, mm, oso ere zabaleko sindikatua, ze UGT komisiones, STELA, CSC, la betaile gaude. Gero besteletik gaude daude ere ONG batzuk mugari gabe mundi bat eta e, koordinadora hori ONG-etako koordinadora eta gero ere Sekor eta eskerbatua eta alternativa Baldintza ba, da ori, ba, talde mistoetan edo aukereatzeko koordinadoran parte hartzeko egon behar da hori, ba berdintasuna edo emakume ditaskaritza da horrelako hori, berdintasuna laintzen duten talde bat beresiki. Orduan ba, bueno, ba koordinadora oso anitza eta zabala da, urte asko dara magu E, lanean eta bueno, ba, honetan konbokatu dugu manifestazioa urtero bezala Zaspiterrietan bilboko harriagatik aterakora eta lema izango da murrizketak gora eta bera emakumeok kalera mm -hmm. Beraz, e, Lelo Orrenpean, zein dire Deialdion tako zuen aldarkapen ausiak? Bueno, ba, azken batean da hori, ba krisia gora tabera eta krisiaren inguruan, ba aldaketak egon dira, baina bueno, emak, hemen esanai duguna da ba bueno, hasiera-seratik emakumeak krisia, krisi baten azpian egongara, ze merkatu laboralera askoz berandoago sartu gara gizoneskoa baino eta askoz baldintza txarragoetan, ez da? Beraz hori gu beti pairatu dugu krisi eskutuk krisi bat, ez da? Baina krisia dean de, no, zabaltzen denean edo E, ba, kasu honetan ba, public, bueno, guztiok pairatzen dugunean, emakumeon kasuan horrein egoera asko larriagoa izaten da, hori ba, betetzen ditugulako hori lan prekarioenak, soldatak asko txikiagoak, jardunaldi e, murriztuetan lan egiten dugu, eta hori da asken batean hori hasieratik ba, ba, bueno, ba, pairatu duguna, beraz, egoera ratxagoetan hori areagotu egiten da Orduan guk esan nahi duguna gure kanpaina honetan da hori. Emakumeak pentsatzen dugula dirua egon badagoela, gertatzen dena banaketa ez dela batere justua eta orduan ba Elisa katolikoak, e, jertituak, monarkiak, politikoetak eta horrelakoek ez dute krisiaren ondorioak eta ditusten murrizketara izpairatzen eta ba justu krisia sortu ez dugunok, hau da ba e, langileak, emakumeak eta ba bairatuko ditugu ondorio ondori zen Zemurrezketak, bai, suzenean bairatuko ditugu, eta baita zerritzu publikoetak. Mm -hmm. Eta aipatu duzu, gaurko deialdin hausia tzazpitarritan izango den, egingo den manifestazio dela. Minen, horrez aparte, badira beste, bada beste kitaldirik horren inguruan, beste deialdirik? Bai, bai, egingenuen pasan astean itxaldi bat, itxaldi horretan zen hori, bai, eh o la de a feminista que eh, kapitalaren distadura iria aurre egiteko eta bertan ba bueno Ia i, i al emakume eta gizon batzuk elkartu ginen Eta Bono ba, horretan egon ziren merxellarrainaaga eta jelanda jobetu eta bono batak egin zuen krisen kronologia bat eta beste bonobaza zen horrelako proposamen feministakak egitea baina horretan konturatu ginen nola mugmendo feministak hasier hasieratik eman ditu hori proposamenak Modelo ekonomiko ni, ba, bueno, proposamen feministak egin dizkio. Eta, bueno, gure proposamena da, hori, ba, kapitala eta merkatu az dela gure bizitzen edo go, gizartearen erdigunia izan, izan behar bezik eta bizitza bere izan behar dela. Behar dituguna dira bizitza bizigarriak eta honetan, samarra da ze justu ez dugu kontuan izan hori, ba, bizitzarako garrantzitsuena diren funtzio guztiak hau da laner reproduktiboetan aritzen direnak eta gehienetan izaten dira emakumeok eta mustruak egiten ditugunak hoiek dira baloratzen. Ederki ba, naba, ez demora e, du demora gehiagorik bizitza ertugunean jartzearekin gelitzen gara eta urrena arte eskerrik asko gurekin izateagatik. Bale, ba berdien agoz. Ta, gurekin dugu telefonoaren beste aldean irungo bilgune feministako oiana, arratsaldeon oiana? Arratxaldeon. Tira ba, gaurko deialdiari dagokionez, e, irunen edo txingudin, oba esateko, zeintzuk zaudete deitzaileen artean, e, bada, hor mugimendu zabal bat, ez da? Bai, bueno, Gorko Manifestualdia Txingudi Antisexista Koordinadorak deitu du eta Txingudi Antisexista 17 herri eragile osatuta dago. Bertan daude eh komisionesela eta lab sindikatuak, herriko e, auzo ikartegeienak, e, bertako emakume talde geienak eta e, ba ONGak eta bestelako eragileak ere. Zein dire, ta zein dire zuen aldarrikapen nagusia gaurko egunerako martxoren 8rako zeinda zabaldunak dio zuen mezua edo zabaldun aditu zuen mezuak? Bueno, ikusten dugu egungo egoera politikota sozialak, e, ber rekorterako tartea eskaintzen duela eta hor ikusten dugu, ba bai langabeziarekin edo bai plandeatzen diren murrizketa ekonomikoekin edo ba hor pegilatzena edo emakumeok sufritzen dugula. Eta aldarrikatu nahi deguna da, oza, orain arte eskuretutako eskubiak ezko dela galtzeko prest eta ba, orain dikere asko ditugula lortzeko eta horiek ba, borokat jarraituko degula. Eta horretarako badenak elkarrekin hobe hori da gure aldarrik apena. Izenek, eh, koordinadora, koordinadora hori ezta bakarrik sortu martxoaren zurtzi irako ezta, badire beste enbate gai edo bada horre eh, protokolo bat ezta martxan. Hori da, sortu, sortu genuen e, paspaden azararen ogeita bosterako. Ba, eta bereziki emakumeen indakediari kontra egiteko. Hor, e, elkartu garen eragile guztiak batekin dugu protokolo batekin, eta e, e, Euskal Herrian emakume bat indarkeri e, maitxustagatik hilzen dutenean, edo eta e, irunen e, erasuz egizan larri den bat ematen denean, bago eta lau ateratzen gara guztiak batera kalea. Hori da, zinatugun protokoloa, hori da, zoritxarrez, nahi baino gehiago martxan jarri bar izan dugun protokoloa eta gaur ba, martxak zortzian, ba pizkatera alaitxuago batean edo edo ez, e, ba, ez erabandotuta erasos ekzistekin edo ba, nahi dugu berriz guztion artean e, eskua eman eta ba, era alaitxuago batean edo gure emakumeen eskubileak aldarrikatu Gatozen orduan e, gaurko deialdira, orko mobilizazioa manifestazio en alaia dituz guztu ez, ta? Bai Naik enoen, desberdina izan, beti biltzengarenean garenean, biltzen gara erasuz ezizta bat, edo bildako bat dagoenean, eta arduan, hor, ba, ba pozarako edo alaitasuneako dut gutxi egoten da, menean, gorkoa ere, ba, eskubiak aldarrikatzeko guna izatez gainera, ba, lortutakoa edo borroka feministak egindako lana, gora ipatzeko ere bada, eta horregatik bueno, ba, bintzot, musikarekin eta malabarekin eta horrela ere ba, ustartuko ditugu aldarrikapen horiek. Edarki bat, elkartzketa motxonekin e, bukatzeko, balda beste deialdirik e, martxoaren sortzian inguruan edo zuen partetik, bada, bestelako mezurik edo?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 Edekin? Eta gau, eta gau amaitzeko gaztetxean kristam jaialdi feminista Osongi, ba, bi deialdi hoiek goguan ditugula ba, eskerrik asko oiena, gurek intzateadik, ta laizter arte Zonda, eskerrik asko Bastanen ere antolatu dituzte hainbat ekitaldi martxoaren 8 karietara eta horiei buruz e, solasteko gurekin da e, Elizundoko gaztetxeko josune, ne arratsalean josune. Arratsalean. Ditaba gaurko egunerako eta em, emakumeen eskuden aldeko borrokan e, bueno ze mugimendua dago horre bastanalde horretan eta zuek Serk daitezenezue gaurko egunerako, bueno, deialdi bat edo ondoratu duzu, gutxorarela, ze zerduzu eskuarte? Bai. Bai, baitek ubaide makumetalea baskitzianola da, bueno, utzero ekatzen Joanak eta eta bueno, eta beti proposatzen ditugu gantzamar txartxan inguru honetan, eta gero bueno, gero ere saiatzegia urtean zuer E, gauzak mantentzen zuzak, azkotan gertatzen dara bai, mar, martxuan gauzak pilo da darenak, ageru urtean zea, nizlautaz, ezta da. Eta hor dut, bueno, hor galditza, pixot, zea hori editen, ez? Bide hori editen. Azinda, zuen aldarkapen nahuzi aurko egunerako dozen bezu nahi duzu ezabaldu? E, ba ba betzu e, e, aurten gaien bat, osea albarrik pena betiz balakitzigu zeintzuk diren, ze, denaz aine sen el dago eta guk aurten e, gogoa genuna izan e, gure batez ere ospatzea eta eta pizkat e, hortik e, planteatu deu. E, Neirenuna pixkat Zan ospatu eta zan, bueno, da, haurten gozatzea, ez, e, beti de, askotan jute gara, beti, ozera, aigarrik atena eta, bueno, haurten gogo hori genuen, da, holain deu. Eta baita eskagizun hartan edo, beti e, guztatzea gure bai, txartzea, ezagit, da, bat ebai, ez narkitak puntu bateu bai, ez. Beraz, nei balean baduzu gatozen eh, ekitaldi hoietara edo ze antolatu duzu eh, no la, ospatu hasmoduzue. Eh. Bai, gaur dauke gaur dauko, antzerkia eh ga ja, eh, bona bueno, maskere borastri zan alumnadi eh, gastroskopiaetan bat handi motil bat eta bueno horrik neitzuzko alako, osea, hiru monologo eta nahi du ere bai ingo deua, hori da gaur ingo deuna. Eta gero jasbitiardaukeu ez da baida bat, e, dideratua, ernaniko jende bat e, torriko da hori geramatea, eta, bueno, onen izen da, e, ikusia zina, ikusia gaziz, bezka edo mutila izatearen ondorioa. Hau da, ba, bueno, ba, piskajen buruz, eta, eta horrek dakarren ondorio, eta, zubat, bueno, piskatizkein, da, ez da eta gero lurundakian eh jaierfun da ba, festa eh ta orduan 7an kalejira batingo du hemengo eh jendeekin, sea edo gero bractitan jarri genu gouketzen da amaiketan konzertua da daukegu e, iruniako talde batekin azu izango da osobailongoa Eta gero horret, e, DJ-ia izan godeo, bueno, ba, dantza horretan eta martza horretan, ba, jarraitzeko Auskal Beraz, dira... beraz, dai, Josune, egitarra hau e, mamitsua, mardula, osatu duzu, eh? Zerbait gehiago, ba aipatzeko ipatzeko, do... Ba, ba, uentzertze eta zerre gehiago etortzen. Ederki, <laughs> ba. <Zaten bezutegile. laughs> Oso ongi jozune, eskerrik asko gurean izateatik, eta ja, dena ongetetzen den, ta laster arte. Bale, esker, mire batzuei. zuei. Venga. Gure errepasoak, orain dikagan e, Dei de bat Edo bi gelditzen zaizkigu Baina hainbat bat lekutan, ibiligera Jada, Bayonan e, Bilbon, Irunen Eta baitare, Elizondon e, Bertako emakume Edo mugimendu e, feministako Kidekin itzeiten Kogorara ziko ditugu berriz ere, baionan Elkarretaratzea ongo da seiter ditan Eta endaian e, zazpitan Bilbon zazpitar ditan izango da manifestazioa, eta bertan e, murrizketa gora eta bera emakumeok e, kalera lelopean ibiliko dira. Irunen e, tas mugimendua, edo txingudi antisexista plataformak deitzen du mobilizazioa, zazpiter ditan izanen da zabaltza plazatik, eta elizondon e, ba, gaur e, mobilizaziorik ez, baina bai e, antzerkian, haste borraste, antzes lana eguno baita, Elizondoko gaztetxean, jarraian gazteiz erajungo gara eta e, ikusiko dugu ea suerta daukagun donostira ere bai e, joteko azken e, momentuan ea lortzen dugun ba, bilgune feminista edo garaipeneko kideren e, batekin egiten norain e, emendikan gutxira esan bezala gazteiz eragoaz. Erriz-erriko ibilbide honetan edo hartu eman horretan gure bosgarren solaskidea gurekin dugu dagoeneko. M Bera, e, Maider e, da, gazteizarra eta bilgune feministakoa. Arratxaldeon, Maider? Bai, Arratxaldeon. Beraz, e, gaurko egunez, e, gazteizen eta emakumeen eskubiden aldeko borrokan... E, Zein dago deitzaileen artean edo zer nolako mugimendu da duzue martxoaren sortziko deialdiaren inguruan? Bai, bueno, gu gazteizen, bai, maturai sortzia bai azalako gita bosta antolatzeko e, daukagu e, gaztizko plataforma feminista. Eta, mm -hmm. buz, bertamiltzen da, bai, az, e, Arabako asanblada, ameko menen asanblada, gu, Sindikatu Esberdina, Mugari Gabe, Nia Eneginez, ba, kolektibo kolektibo Esberdina Biltzenea eta pues fiskatori eguna berantolatzeko eta aurreko pues guztia egiteko. Beraz, eh, ba, hainbat eh, tal eta kolektibo eta gaurko egunerako bereziki eh, zein dire zure zuen aldarrekapen nagusiak edo zein da zabaldun nahi zuen eh, mezua? Bueno Hago aurten ematen diogu garrantzia hundia, pues, emango diren eh, rekorte guztiei, eh, yes, nola emakume esprozki, es, es ba, asko afeita hartuko digun, pues, eh, gure es, eskubia sozial al, asko kentzen dizkigutelako, ja lehen egual ez genituenak, baina bueno, ere ikusten dugu, lort, eh, orain arte lortu ditugun gutxi horiek ere kolokan egongo digala, E, bizkata zertzen dugu Gartzesku Gaitzaren e, pues, aurre kontuetan, ere, pues, ikusten diren murrizketa guztiak, eta bukatzeko pues, zartzen gara bizkat ere, ba, egun Euskal Herria mitzi ari den e, goera politiko berrian, pues, emakumeon patera, e, berdara egon balgabela, eta gure pues, etarka ere egiten diogu emakume presoei. Di, espreskigas e arabar arabar preso adan gocho de Lopez Luzuriaga buscar tra la eta e, parot doctrina aplicatua, es. Eta ere bukatzeko pues gaz, eh gaitsimo dago emakumeda desertua orain dela 3 urte baino geio eta hori ere ere eskaintzen dantzetxo eskintzi dio. A ver gai edo Aldar eta hoien e, inguruan edo ze behar lido, ze mobilizazio antolatu duzu, e? Eh? Bago bueno, martxan sortzien, urtero urtero, arrantzaldeko sortzitan, atatzen gehasan antun plazati, e, manifestazioan. Uh -huh. Zauri da, ingo duguna, bero ingo da e, triki hipoteo bat alde zarreti, baina, bueno, e, indartzoena izango da, pues, arrantzaldeko sortzitan, aterako da, manizat. Ederki, ba, Maider, eta zerbait gehiago gaineratu nahi bali mahu zu? Ba, bezperi gabe, animatzea mundu guztiari gaur gaurkaderatzea, baina ere presenta izatea, pues marzoaren sortzea urteko egun guzti adriala eta egun borrokatu behar dugula emakume honen eskubiren alde. Ederki, ba, Maider, eskerrik asko gurekin izateatek, ta urren arte? Ba, izuei, milo esker, adio. Gure herrepasoarekin amaitzeko, donoz zirajungo gara, baina bost minutu eskatze, eskatzen dizkigute, e, bertan ere koordinadora bat e, dago, e, ba, mugimendu feministak osatutako koordinadora, eta gaurko badeialdia koordinadora horrekiten du, baina esan bezala ba, bost minututxo eskatzen dizkigute. Eskartuko dugu, ez da, bestela honeke maten du, elkarrezketa esperreze da rolako zarbait. Ritmo nahiko frenetikoa dara magu, Hainik ez? dut, orain e, abesti bat, kanta bat, ozarbaito lagua piskala. Nekatu alzaude, burko. Ez aki, nekatu, baina estresu batia <laughs> maiz. <laughs> Bero, ba, huimen entzungo dugu urrengo minutoetan.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 Bai, donostiako ba, Donostiakoko koordinadoran feministan, ba, hainbat eragile gaude, bai Donostiakoko bilgune feminista, bai, eh, hainbat sindikatu, helala, bestelak, plazanderriok eta hainbat talde txikitzen dira, ez? Ba, medea, garaipen, mugari gabe, ba, mugar bidez bide, beste hainbat eh, alba talde feminista bai. Beraz, eh, jende mordoa egongo sarete gaurko manifestazioan? Bai, baiet espero dugu, ala merezi duta. Eh, esaten aldiguzu ze hor izango den eh, manifestazio hori eta baitare zenolako aldarrikapenak eta eramaten dituzute eh, gaurkoan manifestazio horretara eta oroar martxoak sortziko ospakizun eta aldarrikapen egun eh, honetan. Bai, mira, ortengo leloa erabakegu, eraldaketa feminista izango da ezin bestean. E, manifestazioa zazpiterdi eta anaterako da bule barretik, eta gure alde, aldarrik apenak, ba, ortik ez, eraldaketa sozialaren, e, bueno, oidea, eraldaketa soziala eskatzen dugu zergatik, ba, orain krisia daukagulako guztio hona otan, baina gu badak egumen, krisia ez dala krisi ekonomikoa ez, azkenean krisi, soziala bihurtzen nahi dala, eskubideen krisia bihurtzen nahi dala, eta gugurte asko damazkegu borrokan, eta hortan ez dugu atzera egingo ez, eta hemen nabarida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 oki de bezalako eragile bezalan tolatzen dituzuten e, ekimen gehiago Donostian edo Donostialdean egun hauetan. Bueno, hainbat kausa daude bai egitarau bat bertan feminismo islamikoak izeneko itzaldi bat egontzan. Gaur ere ba Santeluen bada arte eta feminismoari guzko itzaldi bat e, eta emakumen etxean ere bada manifestazio aurretik topaketa bat. Eta ez dakit, hainbat gauza daude giazan, bai gaza bestean tolatzen dira. Koordinadora izenean manifestazioa bakarrik eta gero Donostiakoko beste talde feministeek ba beste hainbat gauza. Bueno, amaitzeko eta gaurkoan e, ba egin dugun herriz herriko kronika hau e, Donostikoei amaitza tokatzen zaizue zaizuenez, eskatuko dizut ba orokorrean Euskal Herrian entzuten gaitutzen leku guzti hoietan, e, ba, ba bat animatzia jendia, ez, e, manifestazioetan parte hartzeko eta ez bakarrik gaur igual hori ba, da, ez, egun ero egin behar dugulana, e, identifikatu ditugu konflikto guztia, ba, soluzionatu izateko ez, eta guztion parte hartzea ezinbestekoa da, ez, guztiok, ba, jartzen badugu zerbait horren, ba, e, bueno, arazoguziona horka e, e, e, e, zehote eginalko dugu, ez, bakarka baino talde egiten dugulako indarra. Ba, osongi, nora, a ezker, gurean egoteagatik, are gehiago, ezken momentuan deituta, eta animo eta beste bat arte. Ba, eskerrik asko, zuei. T. Hey, baby! Txingudi antisexistak manifestazio halaia deitzen du martxoaren zortzian. Zazpiter dietan, Zabaltza plazatik, San Juanera. Denok batera, emak uñon, eskubirena. Eskubirena. Eskubiren We Beno, beno, Urko, amaitu dugu gure herri zerriko errepaso zoro hau Bai, bina nik uste, emankorra izan dela ez Eta panoramaren e, ez da gitarik guzpegi oroko horrorita osatu hori lortu dugula Bai, zeganea azken finean, e, bueno, ba daude aman komunian e, dauden aldarrik apena asko, baina Leku bakoitzen, e, bai, hartzen du bere, bere tono bai, berezi. Garritze, berezi bat ez, tokian, tokian, bai. Ne amaitzeko gaurko saioa, zeren, e, beno, minutu gutxi gelditzen zaizkigu, e, zebrabidearen bidearen e, parte amankomun hau e, amaitzeko. Neba oso, va ba, gogoraraziko ditugu berriz ere zeintzu diren e, deialdi hauek. Ba, hiriburuekin hasita eta bueno, manifestazio eta elkarretaratzekin Baionan, eh, zeiterdietan e, elkarretaratzea izango da. Gazteizen ukerro lertu ez badute zortzietan izango da <girrisa> Amazuria plazan parantzatik aterata, minuen ez nuke abiskatuko eskua. E, Seguro ere, e, alabedi entzutenari zaretenak, ba, orain urrengoa e, zebrabidearen parte lokal horretan aip dutela, beraz, e, badazpada. Gaizkizan badut zuzen du favorez, eta... Gero, Bilbon, eh, arratsaleko Juntzeko Zazpita Arritatik aurrera eh, manifestazioa Arriaga plazatik eh, abituta Eta Donostin nazkenekoa, Mikkel? Seiter izan daiteke Ez dut uste, mine, bueno <laughs> Uste du, bai, bai, seiterditan, bai Seiter bai. zen Donostiako eh, ba, eh, Plataforma, godo, koordinadora feministak deiturik Hori da Eta gainekuan, eh, badire beste inmate Deialdi edo gogorat, gogoratuko ditugunak Endaian, Zazpietan elkarretaratzea izango da Hori da, irunen eh, Zazpietarritan manifestazioa egun da Txingudia Antisexista plataformak eh, deituta Bai, gero aipatu dugu, mm, bastanen elitzonduen eh, Deialdia antzerki, antzeslamat izango dela Ez dakigu e, iruñako deialdirik ez du jaso, baina ben, seguro ere iruñan e, manifestazioa egongo dela deitutare bai arratsalde honetarako. Uh -huh. Eta beno, herri pila batetan konzentrazioak, elkarritaratzea, manifestazioak, e, beraz e, gaur zuen herrian aipatu ez badugu e, zein den mobilizazio hori. Ba, seguro ere interneten behiratuta, aurkituko duzutela eta tira, askenean ezin dugu e, bildu Euskal Herriko txoko bakoitzean egiten dena, ez? Ez garela, ez garela denentera jagatzen, Mikkel hori da, hori da <gülüyor> nik uste bintzat, saiatu garela eta nola baita eman dugula horrelako ikuspegi orokor bat egun negin inguruan. iludio bat pixka bat zabala goizen eta... bera beraz gorko asmoa, eta beno espero espero ezagun jendia gustora ibili dela horrelako saio berezia entzuten, ez? Bai, bai, saio berezia monografi uaa emakumeen borrokaaren neuna, taldarkapperan ehuna eta ospakizzuuna ere bada eta hori da. Eta bueno, ba amaituko dugu eta amaitzeko abesti txobat jarriko dugu. Beraz gelditzen zaiguna aurkoa da agurtzea. Zu berriro ere hemenikan 15 egunera boitatzen bai, uh, zera, ez? Hori da. Ba, anbaki zute, zeura bidea, ba labedi tastas txapan, zintziliken entzun dezake zutela, Arratsaldero 4 aurrera eta beraz bihar erre bai, ba intzun gai izango duzutela irrati guzti horietan. Eta Etazeko ba, maizeko Sabina Leoneren abestitxo lasai batekin usten zaituztegu, eta eabesti ea honek balio duen ba, pixkat gutxinaka gutxinaka erratia joteko hitzaltzen sofatik edo zaudeten tokitikan altzatzen eta aipatutako mobilizazio hoietako batera abiatzen. Hori da alzerkeria gutxi eta maniara. <laughs> Etae besteikan gabe ondo izan eta horrengo arte. Ongi izan Aio? Ah, questa luce che que ne nessun tramonto stanca A luce che respira con la zagara A ah, questa luce che canta un madrigale stelle Che danza senza tregua Che racconta in silenzio questa luce che traccia sentieri fra le agave. Oh, questa luce che abbaglia la storia. Oh, questa luce che allarga il pensiero. Che danza senza tregua. Que era conta il